Ramon Montaner és l'autor d'una de les quatre grans cròniques catalanes i l'objectiu d'aquest any, d'aquest esdeveniment, és difondre la, la figura de Ramon Montaner, de la seva crònica en els territoris de parla catalana impulsar la relectura i l'actualització de la seva obra. El que pretenem és acostar el cronista, en Ramon, Ramon Montaner, a tothom i en especial a molta gent que molt probablement no relaciona Ramon Montaner amb paradada.